قران محترم ورجو کو مولانا مقتیص رضاودی سے دا طور ہے تفسیر قران چھ 50 12 89 باندې شروع شوڑا او پس 17 1 تنان می سر کر سيد رضا دديد الميلاد پاتیا ساتي بشادی تو سنت کیسر سیریز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمات لازا نزد می چوک جنگیر اور سوادی پروپرائٹر انور شیر توہیدی مبایل نمبر زیوت انسا ایک سطاوان دست ایک سو چو بیس مال میوار کرو دوی داغی اللہ سمیتوم اللہ بیان حجت و قرآن وار کرو دوی داغی اللہ سمیتوم ندرس دلی یا مطلب ایلا دوی عمل ندکر مقدار در لسمی آجتویت عمر شو بای باندی لستم ایسا بانیوم ایم عملیونک را ناغی تکزیب کرو زمان دا پیغمبرانو نسرنگیو عذاب زمان او آیا اِنما آئیسکم بی زو نسیدکم تاوستا یوه یوه خبر گرتکم یوه نور نمانین یوه خوما نکنان اغا یوه سو طاعت اللہ ید اللہ اطاعتو وَدَا يَوَا خَبَرَكُمْ قُوَا إِنَّمَا آئِذُكُمْ بِوَاحِدَا زَنَسَتْكُمْ تَعُسْتَ يَوَا أَغَى يَوَاسُوا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهَا بس دا غَيُو كَلِمَوْمَنِ سُرْيَا زَنَسَتْكُمْ تَعُسْتَ يَوَا أَغَى سُو الْقُرْآنَ يُو قُرْآنَ لَا سُكِوَاقْ لَهِ دا یوا خبرنا منائی انتقومو للای مسنا و فرادا اذریگے اللہ تا ذو ذو یوا يواز سیوا سی گہ ذو ذو یے نوما ذمِل گرے کنے کینوما کی یوا جے نوما مسنا و فرادا شایس مے شے کرو لوے اما یما وا کرو یوزمی دار تقریر نپادشی و را خلا شد پا منده منده نو بیا وی جی مان تقریر پادشوه دی تم تقریر و کرو آغا لوی مجموع تش تقریر کرو آغا چه آغا یو کسته و نو چاوی در جی آغا لوی مجموع کم در اغا سی تقریر یو تم در اغا سی وی وی زن نیو تکم ندیر تکم زخوال لاره پارکم که یوی وی کلس اوذریه الله تعالی دو داینه او میا واجب واجبینو ما جماتن مزنا و فرادا ی واجب او کل کله مشوره زم مل ګرو سره خپلایا بنړم د الله ذنکار کوي که مشوره کوي اوذریه الله تعالی مسنا مناظره کا سر ادب له مسنا دوتوا مناظران افراد یوازی چې خپل ځل کې فکر کوي تا ملګری عزای شهید الله دین د پاړه او یوازی خپل ځین کې سوچوکا د الله د توحید دلائل مسنا عمل النهار دروځي عمل دې فرادا اشپی عمل روزی پجمات کی ملگور سر اکینا او قرآن ہوا ہے مجاہدین او سر گرزا ٹوپک رواخلہ ہے او شپی یوازی نجر عمل مصنع ہے ملگور سر کار کو دللا دینا او شپی عمل کول کی تاجد کو عاجزی کو دللا نقوارا او شپی یوازی بیا چې ګورو کوي نشت دې تاسو دې ملګری سره चले وانته نو دې دې مگر یا روان کې مخته د عذاب څخه او ما سال توکم مین اجرین شو است تاسو مال مر ما سال توکم مین اجرین کسمې د نه आवाज او شو ینای جری الا اللہ نشتری ایواز جما مگر په الله الله غارم الله تاسو باندې کا وا یا کن رب جما بیان ه تاسو په دې په غو باندې او یا راغه حق و ما زو گمراشم نو گمراشوا زما پزان ما با غلطی کری کمائی دایت منتره نو پا سبب داگی چوائی کری ما ترف زما یقینا اللہ رے سامیحن قریب قبلہ انکی نزده کتالی دلے کلا چلی رکرشی آرہ پسنبائی پاڈی کے دلنیوی بشیدو دیزا لے نزده نا نو بوائی دوی آمن نابی ہی مې ایمان دار پدی چې اونې ولې شو اوس وې مې ایمان دار وانا لاومتنا وشو مم مکان باید چې تر دې ګلرانې ولې ایمان د زائرینا ایمان خو دنیا کې پاتې شو د زدل تر علي ان یا تناوش معنا رجعتو شهر ته دې واپس کېدل د زائرینا یا تناوش معنا توبه چلتا ده توبه اوست توبه نا قبله گی مرد نپس کلکه ده یقین اندی کم رکروپه ده سره پوخار اوشتل کهی نادیداد زالرین وحیلا باینام و باینام آشتاون رکاوت شو پا محصد دنیا دو دوی که یا رکاوت شو پا محصد دیو دو رکاوٹ چو پمیز دو دی او پمیز دو طاعت دا اللہ کی لگستنگا پمیز دایچ دو دو گواری لگستنگا چکرشیو دو دو دی ہمشنسو سرہ پوخا این نوم کانون فی شک مریب دوی رب شک نصرت کی اس بات مقاسدو اول توحید او دیا اس بات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملك لرسلا ان يجنح دمنا وثلاث وربع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير ما يفتخلا من الناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم من بعد وهو العزيز الحكيم فاطر فرقان فجي درسل التنج بنزول كه او تنز درشم او ترتیب دو سورہ قران کریم کې مخ کې اسباعه توحید وکړه او سږې سورته دلاله عقليه ذکر کړي دلاله عقليه وخت کم دلاله عقليه دیاله سره الحمدلله بهتر ژبې بدونه د پاد الله چې په یو کونکي د اسمانونو زمکي از مآلون عظمی کې پیدا کړی درځون کې لري ملائک الاستاذي وزروالا دوا, دوا دری دری زلو زلو ر دوا, دوا دری دری زلو زلو ر یزدو فیل خلق ما شاء زیاتې فیل خلق پیدایش کې سجقو کوي الله عکن دچا الله زیات يزيدو في الخلق ما شاء زياتاي وزرير چار جوخ خدا الله ابراہیم علیہ السلام اشپو سو في الخلق ما شاء او زياتيو في الخلق ما شاء علوم و سنايه چارشت الله خوہی یقینا الله بار شبن قدرت لارن اغاجی کلو او کړه الله ز پاره خلکو می رحمتینا صدق خیرنا باران ورول غواړي می رحمتینا د توبینا چا چلا توبه نصیب ټول غواړي می رحمتینا صدق واینا چې پچا وای ټول غواړي می رحمتینا صدق رزقنا چې چا رزق ول پور مِن رَحْمَتِهِ نَ سَدَ عَفِيَتَن چَلا لَا عَفِيَت وَر کول غاړي مِن خَيْرِهِ نَ سَدَ هِدَايَت نَ چَلا چَلا هِدَايَت وَر کول غاړي فَلَا مُنْزِكَ لَهَا فَلَا مُنْزِكَ لَهَا زِنِش تَدِ بَنداوُن کِي اَغَلَ رَايِ سُوک ايَشَ مَعْتَ إِلَّا wala mumsika la wa ma mumsika aj bangala nistade war khosh kawun kya ghalar azuk allah je bara na kul gwal azuk beyu ki allah je khair azul na gwal azuk beura sai pasrana اشتهری زو پیدا کونه بیذال الله نا اشتهری سری زغ درکه تا استاد لا اله الا هو دیشره بل نیشی زو گه دی بادم کراو فانا توفقون چرتا واړو ل شوي الله پریغوله درگاه روان شوي فانا توفقون چرتا واړو ل کدوی تقضیب اکرستا تسلی نو تقضیب شیود پیغمبران و تانمخ که اللہ تبا واپس کرشی کارونا و خلقا یقین والد اللہ لحاق دوکا کی وانا چیتا اصلا را جن دو دنیا دنیا د جن بلی دوکا نشید دوکا کی وانا چیتا اصلا را آپا اللہ سردو کباز یقین شیطان تا اصلا را ونیسای دل را پا دشمانایی یقیناً را بلید لخ کرده آقا چه شهید دوز خیانونا نه چه کفر کرو دوی دا پا دا دا بساقا آقا چه امان را را عملی که مطابق دو سوناتا دوی دا پا دا بخنه واجرلوی آیا و از دوکا چه خستا کر شدتا ناکار عملده دا نده اوی نیاغره را خستا یقیناً اللا گمراکی چه را هدایت ورکی چالا <سؤال> یخوخوی فلا تظهب نفسکا علی معذرات نودینی که ازتا نفس بودی افسوسونا یقیناً اللہ دا علم پایج دو جورای اللہ ازاد دجور خوشکری بادونا پسو جتای واری زولارا پس منگا اسکو واغاکر شارتا پس منگا تازکو پزیس رزمکا پس نشارکی دونا کازالکم نشور دارنګه به په دې کې دل سورتي اراده کړئ زاته نفال الله العزه جميعا نعزه الله زه غلټو له تمو ته دې ته لږ کیږي کافر ده په دې زدمانشم نا نو عزت خدای یو اجل الله زغا شوچه زغاری نعزه الله زه غلټو ایلاییی اصدو القرم الطعیب وَالْعَمَلُ صَالِحُ يَرْفَهُ دی اللہ تخیجی قلم پاکی وَالْعَمَلُ صَالِحُ يَرْفَهُ عَمَلُ صَالِحُ اُچَتَيْ قَلَامِ طَعیب عَمَل صَالِحُ اُچَتَيْ قَلَامِ طَعیب زدنگی ریمان یی عمل صالح پور ده دی که ایمان دینش ده استا مز استا ولعمل صالح و یرفهو عمل صالح و جتئی کلام طعیب یو معنا دیما عمل صالح و جتئی کلام طعیب کلام طعیب بھی لا الہ الا اللہ عمل جو کلام طعیب نشتے نبیانو چتیگی یہ مطلب ہے دا انالعمل یرف اللہ بسابی امل سالي کړي ایمان چشته الله جدا يغه الله جداي اوه خلقو چې کئ شركون دي په عذاب ساقو او چلد دې دې هوا يموړو چلد دې اراده تبع کې دن کې بیا درايلو الله پیدا کوي تاسره الله خوړه نه بیا دونه شي نه بیا ګور جوړه جوړه نو چتہ اس مادان سائے گئی مگر پہلم دا اللہ عمر نے تیرہیو عمر تیرہ اونکے جنہ تیرہیو جنت تیرہ اونکے او نا کمی کی تتتا عمر نام مگر آف سو لکھ کتاب کی یقین اندارے پا اللہ بنی آسان او نری برابر دوار دریابو بل قسم دلائی لو نری برابر دوار دریابو دا دی خا... او بو خوگی خواه تیره دون که نیز او دا دی مالکی نیتره ازو طولو نا خورای خواه خطازا او با سری کالو لرا چه آخون دیای لرا اوی نیتا جهازو نا پده که او بو شلعون کی او او پوری کیجی او بو پوری کیجی او طلب بایش طلبو کرده okay میره بانه دلولانا خامخواه تا شکرو با سریف ننباج شپه پروز کې ننباج شپه روزبشپای کې او کار کې لا غوړل نورسبګمای ټول دوا <مال> دي نه دې مقرره ده ذالیکم الله ربکوم داسې بدون ولا الله درفستاسو لهالمعلقه خاص الله له اختیار او الزینا من دونی او کسان چې تاسو راپلایې دې دلان ا گزان چې تاسو را بلی بيدلانه ما یملیکولا من قطم ورو ون ذکر کړه بوتان موتان نه دی وی ما یملیکولا اغو وزن لري د دا کجوري مقدار د ک پړج د کجوري د کجوري راوږي چراغلی د درې سزنی وی یو پاسره سپین ونه نه رې پردوی اول دا تور داغوی پشاوانی اول میز که دا چود دا پاکی که نره دی سپیند تار تا کی فتیل وای او پاس دی تور داغ تا عربی کی نقیر وای او دا پاس دا سپیند پرش کنی چه دی دی قتمیر وای قتمیر اللہ واحید وَالَّذِينَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِي اَغَا کَسَانَا چِتَاثُرَا بَلَيْ بِدَ اللَّانَا مَا هَا يَمْلِكُونَا مِنْ قِتْمِيرُ هَغِي وَسْنَ لَرِي مِقْدَار دَ پَرَشْدِ کَجُرِي اللہ خوی دو روزنشتے آده وینا تُوڑی بابا ده دا من دانی زموارده وز سورت فاطر کافرہ اللہ سو اعدادتا سے جوڑ کرو ما يملكونه من قدمه رو ان تدعوهم لا يزمه و دواء اقواما ستراه بالدولارا ناوري حساسو چغا رامدت چه رامدت چه اللاوه ناوري دو دو چغا اتوه يوري يوري يوري زفرز کا لو فرزيان وَلَوْ سَمِعُوهُ مُسْتَجَابُوا لَكُنَّ قَوْمًا كَبِيرَ فَرْزًا وَرِي نجواب نشه در کوله تا استاد چې جواب نشه در کوله قبل وایې کوم شي فجون کې د لزینه در کنه پس زبره کوم در کړه ويومل قیامت یې کفرنا بشرک کوما ا پرز د قیامت کې انکار بو نه وګوره شرڅ دې دی دیاوان سا شرک او سورة راک کی مخیطا سویلو وما دعا الکافرین اللہ فی ظلال عرط اللہ ورط کافر ویلو چه بید اللہ نا بل چاہتی دیو فلانی آر آورا سگا او دل تا اللہ وی بید اللہ نا بل چاہتی دیاوان مشرک اشغله نشته مزه پره کې برا زیه و منزلو مم يدو من ذل الله سو دې دې لوی گمراه دا چا نه چې ربلی بيدلانا بل چا دې جواز وکړو نو دې دې گمراه نو دې دې کافرو دې دې مشرک اشیق اترم وای هر چقواي از خدا خواه انتظار سجوارې وبچړې از الله لغوار هر څو خی از خدا خی بزاره زای کې نبواده خدا فریاد لراسو په دې الله په ځای فریاد رجال سوق دي هر څو خی از خدا خی بزاره سجقوارې زلال لغوار زای کې نبواده چوز خدا فریاد لراسو بې د لاله په ځاده چې جنازې فریاد نشته او که چېرې بې د لاله په ځانه دیو کوته انجام به شي که ستو درال موضوع گمراهی تر وېدی له ګمراهی شته دل له ګمراهی شر ده ويومل قیامت یې او ترځه قیامت کې انکار وکيستا اوس دې او خبرنش در قولتاتا فشانت دو خبردار الله خبیر دے یا ایوان الناس و خلقا گرا اناس کی انبیاء را لے یا ایوان ناس و خلقا کانبیاء یا کا اولیاء دے کانیکان دے کانغربان دے کانزور دے کانزور دے أنتم الفقراء وإلى الله طول محتاجين اللاتات طول اللات محتاجين أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد اللات ببرواسة لشيء كخاف إذا غابوا بجتاث لارا لا. روالبا خلق نور لارا لا. ندذاب اللابن سكران ولا تزر وازره وازره سرا بار نشوجه تولې یو بارو چتهونکي بار زبلچا کړهوبه لې یو مصیبت زدا د پاره چتهولو او چت بنا کړی شدته نه اس ان کې بلار ولاوكان ذا قربا ته لازم ما بوجه چته یې مې وَاِنْتَدْهُمُ اُسْقَلَاتُ الِلَا حِمْلِيَا کَلَاوُ بَلِيُّ وَمُصِبَتْ زِدَا بار کیا چلشوی دپارد اوچه تولد بوج اوچه تبنکرشی داغنه ایس انکوی پلار وَلَوْ کَانَزَا قُرْبَا یقین انتا یرا خلق لیا چیرگی در اپنا نا دیده قائم کئی موز چاج پا کرن پا کوالو کر د پا له ځانو چاج تذکیو کرن تذکیو کو د ځانو انو برابر هو نو انو تیاري اون را انو سوري اون بي داو و ما يستوي الاحياء والاموات ان برابر ژوندې اون مړ مڑی آو جندی نیر برابار امام را دیو آئی یو مڑی پای دراغ کے جندی سراند برابار جندی پوئیگی امڑی نہ پوئیگی جندی آو ری مڑی نہ آو وما استویل حیاء والا نموات آن ری برابار جندی آو نمڑی این اللہ آیوس میو میا يا تين الله اور اے چالرا جھقو فی اللہ وما انت بمسمع من فالقبور نتا اوروں کہ آ او چالرا جھپ قبروں کی پرات جی وما انت بمسمع من فالقبور جسو زہر ہے دھیرا نہ قصص کی ویلو وما او کی ویلو مان انت بمسمن ار دلتا ان الله یسمی اومایشا و ما انت بمسمن من فل قبور تو ورته شاوروله اوری کنه اوری الله او مان انت بمسمن من فل قبور نیت اورون کیا چاله چ په قبرو مسلا دا دا زمانگا دو اصول دو دا فقه حنفی اصولو که چه ظاہر دا قرآن کریم راشی اول طرف تا حدیث دا مقابل راشی انو تاویل کو غواری پا اغا حدیث که تاویل با قرآن که نکه قرآن با پرید سنگ چه قرآن وی آغزه عمل که پو حدیث کے ظاہر کے مخالفت معلومی گی حدیث و قرآن مخالفی نا ظاہر کے مخالف معلومی گی نصر تاویل داشو کا چاکہ حدیث بانیو عمل راشی خو قرآن کی تاویلات مکو اللہ وائی وما تابی مسمن من فر قبور رو. نیتا او راون کی آچارا راجب پا دی ندی تعویل شروع کرو بنا خرافه و چې ته اورولې نشي نفید اسماع شويره خو او اړیدو شي کنه دا ورېدو منه نه دراغلي نه کې نه دراغلي نفید اسماع شويره وایي نفید سما نه ده شوی ما انت د موسمیر نه ته اورون کیه چې لارا چې پکابره لري کې دي ته اورولې اولی که ناولی اولی اولی خودتی اولی نشه او, او, او, او, او, او گره تاویل قرآن که شروع کرو ویا چه گره دا سمه دا تا سر تس فضولک بریم نده گیلی سمه دا اسمه متاویه دا چه اولی نشه ناولی دل تبا زید نراشه چه اولی نشه اولی دل بدا زید نراشه وَمَا عَنْتَابِ مُسْمَنْ مَنْ فِي الْقُبُورُ كَأَوْرَوَيْ نَفِشِوَاهَا نوری دل خبطة نفِشوَاهَا أَوْرَوَيْ لِنِشِي نوری دل دل كم جانبا يشي وَمَا عَنْتَابِ مُسْمِنْ مَنْ فِي الْقُبُورُ ده زهدهو درقی مخي سلط يونسكي ذكر شو دولياء وهو من دع ايمغاتلول هغه د دې د چغونه دینه خبره آلو خبر نو دغه سورته بقره کې تر شیوه د ځه اسلام واقعا سل کاله ترکېږي اجبهه پزدلې لابس تو یو منغه باځیان مو عذاب یې سور کال زالات نه خبر شوی د قران نصوص خدا وایي چمری ناوری بہ تو جو از سمال موتا و علاوہ بار احادیثو نو دوی پنگ بالکل نشته بغیر دویو حدیثو نہ نو صحیح حدیث یو نشته دا ز پ دعوا و یو حدیث صحیح کو چا پیش کرو د سمال موتا والی. بغیر د دو, دو حدیثو نہ چغه د حاضر حدیث بلکل سيادي حدیث یو حدیث د قلبه بدر واخه کراجي چې کله رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه مشرکان هغه کوي ترتیب کړه نبی رسول الله مودري له خبري شروع کړي خبري شروع کړي نو حضرت عمر رضی الله تعالی او نبی علیہ السلام یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته همو سره خبرې کې دی همړې اته درې دی له نبی علیہ السلام دوی د تاوزن خووري وګوره کړه مړی اوږي کنه دوی د تاوزن خووري شنو جواب دا دې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات نبی اسلام معراج دتلو ته معراج خلاصه اوري <gasps> یملا نند شمال موتا خبر وکوله نو غوږ وکره د ابراهیم علی السلام سرور مارغان ملکړه ذره ذره کړه چا کرونسته بیا واجو کوړه اوري زګدې ابراهيم عليه السلام هغه مرغان او وړې دلونه نمای دې د فنې کټې د واژو کې پمانځي کې کبېستانه اې ثاې دا نې کولي په کبېستان کې مرحو د واژو کې راځي ښه نکاح کول راولې کوماندہ نو تا موجزا وکنه د رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزا و دین جواب دغه حدیث چې کله ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ته ورسره جیموریه وری زګه نبی رسول الله مو فرمایل دیره تاسو نه خووري نو مالممنین وې تاسو هم کې دی شي الله قران کې وایي ومان تا من فل قبور ومان تا بمسمن من فل قبور نه تا اورون کې اچارړه چې په قبرو کې دی نو دا سنگا حدیث چې چو نبی علیہ السلام وائی بڑی آوری مطلب دا حدیث ماری نبوئی گئی ام المومنین وی رضی اللہ عنہ زمن مور حضرت عاش رضی اللہ عنہ اگر او مطلب دا حدیث دا دے نبی علیہ السلام فرمائن دوی دا تاؤسون خب ہوئی گی چو کم حضاب ما دوی تاویلو نو دوی پاویزاب دا تاؤسون خب ہوئی گی دا سمی تاویلو ام المومنین پر ایلم سرکڑی دا لیکن چه ام المومنین دا تاوینو کڑو بیا صحابو گی چا خلاف ندکڑی نو گو پدی مسلبن اتفاق شده توڑا توڑو صحابو دو ٹول مسلمانو دویم حدیث حمد بخاری دی بخاری کی رازی چه من اکلا قبر کی تیخو لیشی نو ان المیتا یا اسماء القرا علیم نمړ او رځ دې سبلو واه دل دا حدیث سیدی زده بخاری چې سین من ورته ودا سیدی زده بخاری نو القوكب بدری هغه کې رشید احمد گامبوی رحم الله ذکر کړي چې حدیث کو صحیح لیکن دغه اعراب دغه زر زر سره چې لکه څنګه چې بخاری کې لیکلې مداعز صحت پدې اعراب سره حضور نت نه لري چې پدې اعراب سره د صحیح هغه فرمایي مطلب د دا حدیث ده رې ان المیت یوسماو قرون علیما دا کر وه نعالم یوسماو ده بار نایفای دی اوریدیشی ده سپلو आवाज یعنی ملائک دومره زر رازی دومره زر قبر تا ملائک دومره زر رازی چې ده سپلو आवाज په غذا کی اوریدیشی سپلو आवाज کچار غذا کی اوریدیشی یعنی خلق داز دا قبرستان نوټنی چې ملائک راغلی منکر او نکر ده په تاسو اگ ده مری دا اوریدو خبر نه ده اغزى کې دا سپلو आवाज او رېدېشي ان نرمایوتا یسمعو قرون عالم یسمعو او رېدېشي دا سپلو आवाज مطلب دایری سواده چې ملات زر تر زر راځي روز دا تو ځای شو دا د تو ځای نو کې دا معال ذریزه ده دا یې کینن د سلفو لزافه دې کېشته سو بی سماء قائل دیو سو بی سماء قائل نیدی نو در در زائی که یو بلتا تکفیر او بجر او تا ضرورت نیشتی زمان هنگی مسئلہ که در دو زینو کم سماء نیشتی لیکن در دو زینو نا علاوہ هار مره فہر وقت که هار قبرستان که هار مره فہر وقت که اوری در مسئلہ در حج چا مسلمان نیشتی در چاری مسلمان دی او دویره اولد دی پدی مسئله یو چا اسطلافی کده کده یو سری در عقیدوی هر وقت که هر منه پا هر وقت که در چا آواز آوری نو گوره دا یوا صفت دا, دا, دا, دا, دا, دا اللہ را بلی زده در چا آوری دل پا هر وقت آوری دل در چا آوری دل در زین آوری دل در صفت دی چا ده یوا ده صفت مخلوق مدیوار کرو من ده بلکل شرک فی السماع کراه ده هرچا او ریدل ده ارزاین او ریدل پر وقت او ریدل صفت چه ده د اللہ را بلیزتا وستاداقی ده ده منتا ده خدا خصوشی صفت که ده بل <تصفيق> دا کرده ده دو حدیثو ده ده غیبانو پپنگا که بل حدیث نشته ده غدو روایتنو دا نور سچه ذکر کری اغطور سنت پلیاسر باطل دی دا غیر اصبوت نیشتی اول توائی تا خو حنفی کنن حنفی فقه رواخل که کنز دی که کتاب الایمان رواخل ده سوگن باب سوگن باب که طول فقه زکر کری یو سری سوگانو کرو قسم پو خلای چه زبا دی زید سرا فلانی سرا خبر بنا کم بیا غم مر شو چه مر شو نا دیودری دا غصر خبر کئی دا سرای وی نده حالی سو یو سری کرو قسم پو خلای چه فلانی سرا بخبر نکم اغو فلانی مر شو بیا دیودری نا اغصر خبر شروع کری وی دی نده حالی سو تو قاضی کر گئی قاض و هدایات سد فقه کتابو لیدی طول که باب العیمان که وی دا سراو نده حانی سا ولی نده مقصد سوگن مقصد سوگن خبر اوراولو مرین آوری دا سراو نده حانی سا دیوینو قسم بخدای چه فلانی سر خبر نکم نا پجون کروی ناقا خبر آوری دا دی بحانی سکی دا لکه نا غمر دې خبر دي او دي نه نه زده په خبر سره دا سره نه هلس کیږي خدای وولي فقاو دې هلس نه زګمړي نه وري ودلې زکا ان اتفقا مانی جناتو یوازي پامن با بلجار او تو رفليادر کی ان فيه نور فقه نه مده ته قرانم دوايي او حاضر ومان تابی مزمین من فی القبور او که بیام نمانی نو اندوستان کی مناظره و یو بلای مری ناولی او بلوی آولی نواب سیبو می خلالولی او گران علالی دو او خلق خورو دری روزو شوی فیصله و نشوی نو اگه کسو چاگوی مری آولی نا اگه خانتوی گورا دا میخی و سرناگان علالی جی و زمان در فسرکی نه در سو که نوکران تو وای بیرچی و کودالی در وقت یو قبع یو کنجو نو دا زما مخالف چی دیوی مدی آوری دیو پکی خاخ کوي خوالی و پیواروی نو خبری بوکو در سره که دو آوری نو بس در پاریم او کواه نری دن بیا زوریم دا خودی را خاخ خبر دیو کنی نوکران توی که در واقع کنج کنسته دا دا ولی جی وی دا کنج کنو تا پگی خاخو خار بیارو بیا بیمون خبر کو که تاو آوری دا داده پرده وی زوست نپرده ما ما ما خاخوهی آری موری آوری گناری وی بس لند خبره نه تاو پگی خاخو خار پی وارو آوری که تاو آوری بیاری رخده وی سریا بانگول ویو اماندارو پشمانه ده پاسا پشمانه ده پاسا او کسان کور که او ده پادشو او یه منگ ناوقت شو او ده ناوری زمونگا ده موریم آوری اجیبتا مایشه ده اهوی زمونگو دوه وانه ده زمونگو دوه نا کلا کلا موز پادشو دا سینا کلا کلا بانگو یلیکی که دس آره او سای موز لرا پانسی پلورو ناوای پا دیو کلی که صور لورو سا اللہ دیمونگو دو پایت نیکی لیکن دست حالت یقین رازی چود دو پایت که نا وقت دا, دا پاس نو رو خوشی نراشی ولی وی موان نریده سرزدین چی من نیده جنده اپروب ده و جندی ادن آوری امری دو کمزین واریده این اللہ اسمه و من یشا اوکر گوره جوکه کی خدای پاکی ارولی نیشی ولکا دو خدای پا ارولی کی جمع نیسته ذ خدای خدای تعالی وخر نشی جوړول اوس د تخروامه خدای تعالی خر نشی جوړول جوړول شنو اوس دا ټول خر ملازه به بیا غبد غړي الله غتان خر جوړول شي د الله پاور جوړې دي چا خبره کړی دا ان الله ومان تاب مسمن من په قبرو نه تا روان کیه چې لاره چې په قبرونو کې دي نه تا مگر یاره اون کې من رايږي د تعالی په حق زيره ورګون کې وي راون ان کې اني شيز دلایله مگر تیر شي په باغ کې راون کې کدوې ان تقدیر وکړو استا نو تقدیر وکړو په خوانو راغلو دې تا وا ترمران دې په واځه دلایلو په کتاب نو اصلي کتاب روغانه سره اصلي دلایلو په نقلي دلایلو په واځه دلایلو بیا مې ونیو پسرن یو حزاب زمان نکو ریت اللہ ورائت برنو بو پسو بازو مون پا دیسرمیو رنگ پا رنگ رنگونا بیدل آیل آف لیار اصدو غرون نا ٹوکڑی دیس پینیو سرو رنگ پا رنگ رنگونا اصدی تکتور از خلقونا دسارونا نو دنگرونا رنگ پا رنگ رنگونا دارنگی اينما یخشالله من عباده العلماء یقیناً یاریک دا اللہنا دا غب بان dictionه اخذا کچھ پوئی دالله پا کتاب صلی اللہ از امیر معلومائی دا اللہ چھ پر کتاب لوگ پوئی من عباده الولاماء یقیناً یاریک دا اللہنا دا اللہ پا بن録 چې ټول دې د الله په کتابو درې بې نانس قول صاف ذکر کوي یې دې چې الله رسول عالمانو ها فليس ب عالم ملم يخش الله فليس ب عالم شي کو چې الله دې نه نو نه دې دې عالمم الله دېونه وريده د بلاله دی د عالم دی الله زر ور با خون کې یقینا غزان چوللي کتاب د الله قائم کوي موزلا خرج کوي د عامل نه چمو ورکو دلا پټوا سره اقیدل هری په تجارت چریبا نقصان الله دونکو بدللو شکر ور کوم چې کتاب جواه ګریدا در کتابنه علي هاکو تایید کوم چې اجاتا چې موشه ولنه الله په ګلو بیانو خبردار دي دوی کې بيان ور ګریدا به اګه samtajmu ور کړو دا ټول بیانلو نه وګوره اورس نل کتاب کتاب نور کړو چاله استفائنه چه مون گره کرو داخل بجانو کتاب د پارا چه سو گراو ولی نا معلومی دا چه اللہ گره کرده ده وی دانه ایده چه بادشاکم نزک اکم چه زیر گره کم نا نا نا نا کتاب ورکی چالا نا اگه چالا اللہ ورکی چ آقا گره کرده چون کرده فا من ام ظالم اللی نفسی نا بازی دی ظالمان پزانا نا چالا گره کرده نظالم اللہ ورکره نا ظلم معنی من کرو ظلم معنی کموالی یعنی اللہ وی کتاب نور کم بازو تا نا غیب دریل علیشی فامینون ظالم الهنفسی پس بازو دوینا ظالم الهنفسی کمی کون کنی پا زانا تش اختل کور کی کار کنی قرآن علم اللہ ورکرو ادی اختل کنی کیا وکور کی در شروع کرو وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ بَعْضُهُمْ دَرْمِيَانَ کِنِکُو کار کی خپلوا وَمِنْهُمْ سَابِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ بَعْضُهُمْ مُخْتَكِدُونَ کړي پنيو کو اغه چافر او ورږي قرآن لازمي واغلي او چافر او ورږي دېجے کې درس دی او دېجے کې درس دی, دی. ماشاءالله الله دې مون سابيقين بالخيرات کېږي در دوی وی بہتر دی خدا سابق بالخیرات خدا فدی نکی کنه چیز ماه تاکیز کمال دی در حال چی اللہ پاک کو گواری او اللہ علی گواری چی منگا سوالو کن اولی چپراسی چی جوری کی اونو دیر میند کنی سوالو نو کنی در در دین خدمت در دلال قرآن خدمت در سکو کنی دی او نو در انسان تو کمال بانی چدالانه سره دې سوال په علامہ خپل دین خدمت له قبول کی دا فضل ده الله والفضل الكبير و منو سابقون بالخیرات باذن الله بعض دینه موشي جنګری په نه کوو دوه ګم فضل ده بیا بزی جنو توله دنت داخل بځای ده که دې واجب لږ د پای کې دبا او غان د سرور مړ غوړو یانه به د دې پاره دې هغه کې دې خمو او به دې شکر دې الله الحمدلله ازاز چې به د زمونږ غانه شکر دې الله الحمدلله وکړو موږ یې څه پکې یي زبا الله دې موږ منغمه وکړو دنیا او اخرت ان ربنا یا جنر جننګ به خلک یې بدلای شوکر ورګون کې آزاد چلا کول کوم دا دارالمقام کور دامیش والي ته پخپل مې ربانه یې جنت پکی لا مسنا فی انا سابونا نرزیم متا با یز تکلیف نرزیم متا با یز ستروالی ستروالی به کېنی تکلیف وبجینی آ خل او چکو فر کړو دنیا لور د جهان نامه فلسره بولې شي په دې باندې چوی مول شي افسوس باندې شي دنیا غاده اې دار مين مساجار کورنا شکر الله لالا دې بچي وای پای کې الله او با زمو لاره چې موږ کوه پیراو چې موږ کوونږې چې موږ زه خه اول امنو امیر کم مایت زکر فیمنت زکر ایمونگا جنودر کریتا اوستا چپن اغسط پایگی جا چپن اغسط و جا آکوم النزیر او راغلو تا اوستا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کی و جا آکوم راغلو دربانی بڑا پا نزیر بډاوال در باندې نور أغلې سرګير شپل شنو سويږي ګرځیناو کړې وجاكم النذير دا بډا په خپل نذير دې څنګه فارګنه بام گوشته ازار دمو اشاره ما ګنه دیره کيمرو یا وردا کی جای جای ځای جا بډا فلا روان يم څار أغت ټک ټک ټک ټک امزا او دوايي کيمروز ځته یا فردا ننده مریض کسباب امري کی جاي جاي ځي اچ دې ځای کې دنا ساوځي کې دې ځای کې دنا ساوځي چې څارګري اسپر شنو بیا پونښوي نذیر خو درغلو وجاکوم او نو راغره در باندې با نذیر مانت با څلد بوخار در باندې نور اغلي سپیماړی در باندې اغلي نه وا وجاكم النذیر دا نور اغلي تا کامل كامل عقل عقل جنو كامل شوی بالغ شوی نه جوړه وجاكم النذیر اي نور اغلي تا ته څو ګرونکي عالم نذیر یا راو ملا چرت تو ملا در بانی نو پیخشوی چیدی جاننم نا تیرولی توی او راغن خو راغن بیانی کهو نبیتا ما نو منلی نفضو قوفا مالی ظالمین من نسیر نو سکر عذاب قسیس نکی و زګیا زبو نبا ی په ظالمانو څنګه د زګارو یقینا الله عالم د غیب او اسماء او زمکي الله د عالم پر او زنو باندې الله ز د شکر چا چې کوفر وکړو پس به باندې کافر لره کوفر جوړې رب څنګه نه ځاتې کافر لره کوفر جوړې داوان وایما په ګای په فلش اړیکانو اج تا سره بلې بيدلانه توای چې فلانه زماذر چفلانه رمضانچا روحوی راته څه په یاګری زوځمکینه زوځمکې کې څه په یاګری کړی دی ایسې ډویلار ته زاپاسمانو اما دینام کتابانه موږ ورکو ډویلار زګ کتاب په جې په دلیل باندې اقلی نه کلی واه یو دلیل غراړه کنه بلکه واه نه کلی باز سره مگر ته کوي یکه نه الله سره په اسمان او زمکه چې ځای لشي قزال شي نيست لري زراون کې دوه اورې دوبه ځانه الله دې برده بار وخن کې سوګندونو خري بللا باندې څاخه کرا دوی سوګندونو خره بللا باندې کرہ دوی تا یراون کے نصیب اجی ډیر اتم جون کې یو دوړالونه کرا چرای جو د یراون کې نه ځان نه او کول باد و مگر سای شرد الله و او ماکر د انبیا او نو سبې د کی عذاب پد مگر انتظار نه کوی دی ماګرزه قانون د پوښانو چیرې به تنه مې قانون د الله لاره بدري دیلو چیرې به تنه قانون د الله لاره ورې دیلو اې دیلې وګرځې دې پزما کې وې ګوري څنګه انجان د پوښانو وڅاړو دې نه پتا کاټو نه الله چې کمزوري کې غل راېست بران پکاټا یقینا الله علیم قدير الله کنه څلوه الله <سؤال> خلقو لارابو زوځدای دې کړو نبه پرغو بشاد مزه دند زارو لکه مستکې دې لاره ترنتی مکرره کله ژرا جنې درو نه الله په خپل خبردار د صورت کې اسباد توحید اخلی دل اهل زړه بیا له سو او بالله چې کوه یاسین والقران الحکیم ان قل منا المرسلین علی صراط مستقیم تنزل العزیز الرحیم تنذر قوم ما انذرھا با ام فغافل و سورۃ یاسین کریم کی اشپاک درج ہم النزول کی یوسف ختم پس سورۃ جنن سورۃ کے اللہ تنویر ذکر کئی مقامات کا تو نفی دشفات تاری پا کوندو سایب یاسین چون گورا سایب یاسین سوائی سایب یاسین وائی لاتوغنیانی شفاعتم شیع لاتوغنیانی شفاعتهم شیا دوی سفارښت ما تا اسفدنیش رسولي ولا ينتزون دوی نشه کلا ظلمال ولا ينتزون دوی نشه کلا ظلمال دا کې سورتیه سينه د سر تنظیم ګره اټلای وي و ان کغه زما دا نو फरक به کوم د لارا کړه د په دریا کې فلا سری غلاوم پس نشته اندایې د دې څوک سر آسینا فلا سری غلاوم الله واي چغره مې کړو کو فلا سری غلاوم نشته اندایې د دې څوک فلا سری غلاوم ولا منقذون ان تجوى لوزان دول اسكال بالي فوق الكريلا وان شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ودسرتها سن كافرا تذانوا لسرديا سن سرديا سن كي الله فرمى وان شاء نغرقهم فلا صريخ غړک برخو دلاره نه به زهره فریاد د دې څوک آ سورتیه اسین کې الله وای یو شپیتم چې وګوره یو یا بنی ادم الله تعبد شیطان الاما دلکم یا بنی ادم یاسین قلب القران د قران زړه سورتیه اسین دی دی دی وظیفه برقرار روزه علم ما ذلكم يا بني ادم خزانتي فوقو چه صورت دياسين کي الله عزوجاي توتي په شان ما عربيګه علم ما ذلكم يا بني ادم الله تا بوج شیطان انه هو لاكما دو مبين وني بذوني هاذا سرات مستقيم بندگي او گيزما دادرنيګه دیو اللہ بندگی با کوئی وانی بدونی آزا سرات مستقیم بندگیو کئی دا اللہ دا دا دا رنگا لِللہ حقون لا یکونو هما حقانی یہ حق دا اللہ لے بلحق دا بندہ لا تجعل الحق ان حقا دا اللا حق اللا لوركا ادو بنده حق بنده لوركا واني بدوني هذا اصرات مستقيم ما. دانجي اسنكي هو او یا امان دي انسان حقيقت خير وانسان حقيقت دستره الانسان وانا خلقناه من نفاق فإذا هو خصيم نو ګورین ته نو موږ پیدا کړو د نړۍ د نوچې نه انسان حقیقت د نطفه حقیقت د نطفه حقیقت د نطفه اونته اونته زبرات إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة نددا مگر چغېوا إن كانت إلا صيحة واحدة درې درې په إن كانت إلا صيحة واحدة انسان حقیقت دې نوټه واه انسان دې دنیا دراجیز نورعله په چرا اجمری سهاتون چرا عجبه را خبر نه پاجی سهاتون چرا ورغلی حقیقت دي د راغلی په زبا په زهي پاځبا په زهي وچريا چريا فإذا هو خصيم مبين دل لا دشمن شويته فإذا دي سوي دستنوي حقيقت دي سوا او صور دل لا دشمن شويته فإذا هو خصيم الله خفو ييدر يارف نبمانا والقرآن الحكيم شاعد دي القرآن حكمة وعلا تيدره لكل شون وصرات مستقيم بان دی ویالی گره زورور میرابان چطویر یو کوم چنویر رشی مشران دو دی پلیس دی زمانه کے او دیلی نا خبره لَاکَلَ حَقَ الْقَوْلَ لَاَكْسَرِيمُ یقیناً صابت شید آزا پڑی روی دی دو ایمان نراری او منگا کر جو پسر روی پسرور دو نو دا بای تر غنو او دی بل بچکلا زکیو شون بر او بل شون بکتر آغلی پاسن شون دنیم سر تا برسی دلی او لندین شون تر نامو برسی او دجانمی یو غاخ عدیس کے راجی دو حد غر برابر کناتے دو دمکین مدینه پوری سنو سو دا شیکل بوله الله وران کی امنا غرزورې مخه د دنیا په انا او رسې د دنیا په انا موږ ګمراهې رسو ګمراهې موږ پټ کړه د دنیا لپاره ظلمات موږ پټ کړه د دنیا لپاره اشتباه پټ کړه د دنیا لپاره کوو په دې نوی نی محمد صلی الله علیه وسلم برابر را پځی کته یاره دی لاله کنه یاره دی لاله ندیمان لري ځکه مور לייګل لري تیارې او ذور بسې شروع قرانه انما تنظر من تذکر تیارې او کو کو ذور بسې شروع قرانه قران اي يريد الى الرحمن لنا لبا ابو غيب رزير وركه الاغ مغفراته فاجر خ ان نحن لوه الموت ونكتب ما قدموا اعمالهم يقينا من جاء جند قوم لالا ز خیر نه د شر نه ز نه موښتي زه خیر لګولم یا د شر نه وا زاروم روستي پریخلو څخير او شهر مخ کې لګولم څخير او شهر مخ خیر او شهر وراویلو نیکې کړو وا. ازنار وای کړو وا. روستې پروخو دې زخيرو شهرو روستې مدرسې پروخو دې نیک بچې پروخو دې توحید شاګل پروخو دې او شهارو د شرک جاي جوړو صرف شاګل دې پروخو دې بیا ته ملګری أرسى اللهم إذنكم بلما لا إنا, إنا نحن نحي الموتى من جنجكم مولا نملكوا ما قدموا أغاج مخلق لوسل أعمالنا وأثارهم قدمنا غستي وجمات نتا قدمون اغسطهو جماعت تراغلیو قرآن تراغلیو اللہو اصطاف زا آثار بولی کنشی اللہ از دمودا قبول کی و آثارا هم حدیث کی رازی بنو سلمان چکل ارادهو کرو چمنگا دو مجد نبی خواه کئی قولون آبادهو زب جماعت را نلیره نو نبی اسلام ویلو آسرقوم تدغبو استازو قدمر لیکليشي مېر نه راځي نو ډېر ثواب ملایږي مېر نه راځي نو ډېر ثواب ملایږي نبي اړ روانه له آسروم تدغولې کو محفوظ کې اوس تنویر وذری بلاو مثلا بئنکا دیتا بومیسا ان مصا... بومیسالگه اصحاب القریا کلیواله کله چراغیواله در لګلی شي د سوقو نو بازار اسلام استادو نو د عیصال اسلام استاد شي نو لا ارسلنا زانت نسبت کوي مالی ګری وای دیم مانتم الا بشروم میسلونا دا دو پیغمبر استادونه نه وي دا بیاو متعلق اغي به چې بنده پیغمبر نشي کړي بلدا چې غکل خو الله معذب کړي ادموسال اسلام نه پسه د جما مزاب الله اوستنه مې دې وینه ماله ویږي ابن کثیر ذکر کوي چې دا مستقل پیغمبرانو ده الله الله یو کلیتا دو پیغمبران ولیکو نشکل هغه تکذیب وکړو نو درې پیغمبر الله را ولیکو بیان وکیت مثال دو کلیوالو کله چرها د کلیشي کله چ مونږ ولیکو دا دو پیغمبرانو پس دې تکذیب وکړو د نړو فعززنا بسالزینا نو منگا امدادو کرو پو درین سارا درین پیغمبر مغولی گو نوی آگئی منگی تاس ترا لگلی شوی در اللہ پیغمبر آنیو نوی آگئی نئے تاسو مگر بنیان که منگو آنجی تاس خزمون پشانی اینو ننرہ لگر رحمان سی تاسو مگر دروگو آنجی اغین کار ساخو کرو نا انبیاء و تاکید ساخو کرو نوی آگی رب نای آلمو اینا الیخم لمرسلون رب جمون خبویگی مونگی تاوسطار آلی گلیشی رب نای لمرسلون که سانتو خدای چه مونگا تاوسطار تاکیدو جمعی اسمی آره لام تاکیدو رب نای او نشکلے پاپنگ باندی مکر را سول جائر رو نوی آگی بدفایلی نیسو تاوستا را کمانی نیشوائی لنر جمان لکومو سنگسار بکو تاوستا را بجرے دی بوکو تاوستا اوبرسکی تاوستا زمود تطرف حضاب دودرسان کی نوی آگی توائر و کمانا کومو آمال اس تاوستا را دی بدبستی تاوستا را را ایا پانه جوړوځګه تاسو ګومشریکان اګه نیکان اګه بیاړې مسلمان چې کله راغلی ولار کې زمېدار دی طبیبو شوګو ترکانو ولالم اګه ته اړې مساله کړو نو چا ورته وي اګه استادانو سره په کلي کې وجا امن الصلمدینه جرا دي جولیاسا نراغه ها خار کرنا یو سره په منډه منډه سورته قصص کوم اگر فروانو کله چې د موزهر اسلام خلاف کو وجلبا بندبش کول راي را یوسای آ آ خوا دګرنا پمندمندا وداګ غمندلا لاخو خښوی غره الله په ټول سورت یاسین کې ذکر کوي را یوسای آ خوا دګرنا پمندمندا نوې اند نووی چوری ګماله تګرین ناراضي نی غودریده ورګي چې ما سند نه دا غستې چې خبره نشم کولی نی غودریده نرسری کې کار انده ای راخلاسو نو یا کومه تټيو مرسلین نو اوه وا خپل ذمہوار پچی شه دلګل و پیغمبرانو پچی شه دایره دوی ور پچی شه تاسو نه وځو چې څو وای نه کړل طغری ور پس جی دا رجا لا سلو کوما جرا نغوارې تاسو نه پدې ځای واځ ندن نوټ غواړي ندن اوټ مشرد نغواړي چې جو کتاب جوړ کړې دې کتاب لوټ راکې چې اسلام باطلا رحم دنه غواړي وو ځان لا په سنبالکې چالو ورته نه ورکه موږ دا اوټ ضرورت نشته نغواړي تاسو نه اوټ انغه وای تا زنه نوته په شی وای ځان له ਸੰبالې کوي اته به وملل سلوګم اجر ورپسې شي دا چې نغه وای تا زنه په خپل مسله باندې واد دغه چې تفريد راځي او ری او یار پهي بهوار کوي او ری نغه به جوړې کړې ګوت اوری ممبر شی سڑھیا پریدا چاہ دین پو پیسو خرصولا آگا خلق برا لگی تو اسلام دا پڑا بکار گی ادھر لید آگا ایڈوارڈ کارٹو ایڈوارڈ کارٹو بسی شی ہو نمی آڑو رو بشی ہو شو آگا ایتا بیو منل آیا سلک لوې کتاب جوړې او کتاب له ډر کې کتاب له وټا کې دې کتاب نه مينو غواسته دې کتاب نه مينو غواسته اتبع ملل سرګمجر ورپسې شې راځه جنګوړی تاسو نه واسو اي واسو نه واري وه مو تدول دې پرواينه باندې عمل كون کې دې پر خپل پسملې ربنه روانه چه سوایی نپا غی عمل کهی سلویختی نارواری برسی نارواری از دی پخبر خوری و دا خلق خلال نواری فکر شویی چه یو ترخت رد که از دی پخبر خورر که و امات دون دوی پاسم الاروان سری مالارا چه بندگی نکند آزاد چه زید پیدا کریم بیلا دربلمتا سوا پاس کړی شي آ تا غزو مين دنيا اليا زبون زم بیلا نو مزدګارانو کيرا زاو ګره ما په مازه د تکلیفو نيجه لري ګول زم انا سفارس دوزا او ديني شخلاونه مالا زبهم پدا واختي اني زل فی ظلال المبین زبهم په ګمرا درګان لګي انیا منتو بے رب کو ما مانا وے ساز برابر باندي او استادانو وره زما خبره او استادانو ته وایي ان بیاو تا انیا منتو بے رب کو فسناو نا څن وقفه کړي چلو شو زالمان درا پازر د ګتوباران په کوړ شهید وکړ قیل ادخل الجنه چې دې شوې دې چا پیره نه قیلل فرل جننه چې دې شوې دې چا پیره نه وانرذ جنته وانرذ جنته قیلل فرل جننه یو ماند کړه ادا پرست کومرست کیودره دېلې او زه تاوی خدمت وکړم ګور الله جنا تبو ته دا چې منډه ده الله کی حای حای ګزما کوم پوی ده بما غفر لی ربی پس بهنه وکړم ته زما راب سړی راځي نو کړو مزونه نه نه نه د ام بیاو کومرسته کې منډه کړه آته میدان کې درې درې غفر لی ربی ترسه بخان اکرماتو زمارا بو واجه علانی من المقرمین اوهی گرزولمزاد کرامت والاونا سه عزت اللہ ورکو سه کرامت دیو دائیو چه گڑی زانده لری کری که نه گڑو باران لانجر آوه شهید شدو گڑو لاندی و کرامت دیتو وشه شهید شده اللہ بدین که واجه من المقرمین عزید پدرو بجوڑ کی ویچه اٹک که خاري بابا وترو جوړا يا جوړي وا انته تو کوم راتلو دې به یو له سينته ور جوړو نو تاسو دې لهي بنويشته و منزل على قوم من من من جند من السماء من نور علي گردا په کوم باندې پزدارنه تلو انو منور علي ګونکو لخر منور علي ان كانت الا صيحه واهله نودا مگر چغيوا دا یو اعتراض مخالفته کړو او شید کړو الله یې زیته زماو پکارني جبرائیل چغه کړو ټول زمينه وشلولای ټول تباہ او برباد شرو فایزام خامدون ندی یو خبراته یخ ایرو میکري الله وای فایزام خامدون حافظو ببنیانو نرازی دوی دیش پیغمبارو مگر دوی بایزرٹو کی قول کی نبوی دوی سورم انگالاک کرو پخوادو دو دلو نا عالم یاراؤو کم علقنا قبل من القرون انہم الیہیم لایر جیونیان انہم یقینا ناغی دویتا نوافز کی سوره یٰسین کی دانه وای سوره یٰسین وای ډیر ثوابیده نو سوره یٰسین کې وای ان نو یقینا دی اغي الایم دوتہ لا ارجون نو واپس کیږي څوک چې مرګی الله وای نو واپس کیږي ادي وای نه په بلو ته بلو ته راجمه خامو زړه وظیفه ورته انم الایم لا ارجون نو واقف کیږي ان دې ټول مګر ټول به مو سږه حاضر کې شي منته به حاضر شي او اوس دلاله اغلیه او هغه دلاله اوس مکا وچا موږ ته زګو د دینه دانی پس با دغه امغه ګرځولې پرې کې باچې دمو دکاجورو دنګورو وافجر نافیا من الیون موغه چلولې پرې کې دچنونې چخوری د میوودانه و ماملت وای دی مو اداینا چکر د دلا سلو کوم میماملت وای دی هي نفې مالا پاګیرا زللا چې پېدا کړی جوړې ډېره لا آشنا چرخه یې وځمکا اذوینه سنا چې دوی نه بوېږي لا لمون انغه دې له شپه چرابه زمو د دې ناروزو ناګا دی په تیار کې نور روانه د خپلنده تا نور روان دي خپل امر ته خپل امر د خپل دادا اندازا دو ضرور ایلموالا وال کمرا قدر ناو منازل او سپگمائن منگا اندازا کردیا و دارا پڑاونا وال کمرا قدر ناو منازل شایان پا مجلس کی پادری ہوئی دو قرآن کی دو کلندر حسابی نیشتی دو حساب نو ساد دولا ویشته ولینشته قران کې الله واي ول قمر قدرنا منازل ول قمر قدرنا منازل کلندر زکلن ول قمر قدرنا منازل وی روزه پکې نشته دا قدرنا ابجد حساب او ادریس وشبه دراجي روزه شو کنه قاف و زلم دې دال څلورم حسابو کا مدادری سوش پیتر روزی کالکی قرآن کی ولی کلندر نیسته وَلْقَمَرَا قَدَّرْنَا وَمَنَازِلُ او اسپکمائی مونگا اندازہ کرو دلارا پڑاونا تراغششی کل ورجون قدیم لگا سانگی نزاری سانگی زاری ندنوار مناسب آلارا چراکی رکی او اسپکمائی نیشبا مشکل کې جون کې دروزه وا کلون په فلک کې یزباونه ټول خپل تدویر کې لامبو وای خپل تدویر کې لامبو وای او نه خدای لاره مونږ سره کړه اولاد د دې پاکستان دکشه کې جنوالے سلام مونږ پیدا کړو دې لاره بشادت او چې سوال کې یو که خوږه زمونږه غره وګړي لاره <coughs> فَوَخَلَقْنَا و... لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ <coughs> پشانت دکشته زنو السلام چې <شتے> دوی <سوالي كئی> یا وړه کشته د لوی کشته یا وخلقنا لهم من مثله ما یړ د دریا کې څو برابر کخه ځمنه نغره وګومې فلا سريخ لهم د یو اس خویا جگنه وای نشا نغرقهم فلا سريخ لهم و ان شان نغرقهم فلا سريخ لهم کخه ځمنه غره وګومې دلاره فلا سريخ لهم ننشته دې امدادي جوړې شوګ پری hazards وګرځيشته با اولاد بیاړه ادا کړ والله وحین نشا نغریقم فلا صریح لهم جزئ غرض کما فلا صریح لهم نشته د امدادی د لیسو کو ان به د خلاج کړئ چې مگر رحمت دې زموږه طرفه او فائدہ ده تر مرګه کله جوړ جوړ دې تر زانو ساتي ما بای نائی دیکو ما ما خلفا کوم مخید گناو نو رسو گناو نو زانو ساته دو دنیا نا دعزاب دا, دا آخرت نا زانو ساته مخکنو عذاب نو نا زانو ساته عمرت قیامت نا زانو ساته ظاہر گناو نا زانو ساته پرٹو شراموشی پتاسو نرازی دوی تا سنگا تا نخوز مگر دوی دوی دا این مخارعون کی کلچو ویلشو دوی تا خرچو قید آماننا چدر قید آماننا چدر قید آماننا چدر قید آماننا نوائی کاخر مومنانو تا آنو تا عیمو ماللو یشاق اللہ اتاما ایو خوراک ورکو منگا اگا چاہتا چخوفی دا اللہ نخوراک بوبر کرو غریب کرن نئی تانسو مگر پا گمراہ چرکن دکی واحد دی کربای دا واحدا کئی انتظار نکی دی مگر دا چره سیحاتا واحدا یوچ چره دا او بلی سی دی لارا دوی بھائی جگر یا دوی جگری کوي د دو دویم پیدائش باندې مې د بتان لپاره د واسیاتو نه باو فلال ته وابه او په کلیجه باندې یې کې نو دوی د قبرونو څخه طرف ته ومنډي وایي او بوای دي هاي چا پور ته ګرمنګ زموږ د دې خوابګانا مرخدینات زګول نفخات دیمه نفخې کې تلويخ کاله وایي اول نفخات دیمه نفخه کې تلويخ کار وفره پدې کې به آرامې وزر خووب زره چا پورته کړو دا چې جواز کړوالا ارشتا ویلي ګلشو نند ماګر چغا یاوا شاهه توا اذا نو ټول به مونږ پس نن ظلمونه کړې شي په یو تن باندې زه بذر به ونه کړې شي مگر چې یقینن جناتان نن पुکار کې به مځه غستون کې دې اجورا جوړه د دې ملګری جوړه بيبيان جوړه پوسوره کې به پاران کې الاله لای چې متای کې وله فوکوڅو باندې به جوړه د لګون کې او دله بار به آ جوړي سلامو رب الرحیم سلام و اینا د ده طرف آده رب محربانا سلام و اینا بئی ده طرف آده رب محربانا مبارک شخص خوش سلام و قول رب الرحیم جدای شینا نقو مجرمانو و ام تازل یوم ایو المجرمون دنیا کسی آزان تا مجرم نده بیلی ابو جان لاغلو غلاف نیسنه ده بیت اللہ او جڑه لی خدای که دی پاکنه پا منکانه راورو دنیای که زنده چا مجرم نده ویلی ملاروم با خیلی کلی دا یوش پا دا موسا دعا شروع کرده اے اللہ فیران تو گو را تاول مال ور کرده خواهد دی ور کرده دولت دی ور کرده بادشای دی ور کرده او دے سٹہ خلاف دے خدای تے تباہ کر اشرونم لاس نو ذکرو اے خدای او گورا کرنے دے موسی اتا زمون کو کہ لو شو لے او بیز نو خبر نہ منی او گورا اتا مجرم نو وے دنیا کے سب نہیں تے چزاں مجرم وے اے اپتے دے لے گی اتے وی بلی گیا یا او ایوال مجرمون اللہ جو منگ مجرمانو کسف کی دینو اچتای اللہ جو منگ تابیدارو کسف کی دینو اچتای علما دلائکم یا بنی آدام اما حکم نو کرتا او بنی آدام بندگی مکوی دا شیطان شیطان دے تاسو دشمن سرکان بندگی او کری سوار دادلالا نیگا یقینا گناہ کرتا دلو دلو آت شوه دنان شوه دنان. دا ژنه دل ډېر لاله نو وې تاسو تلمان دا دې ځان چې تاسو لوښي دنه نشي دې دنه په سره دا چې وې تاسو کا نن به بنکو خلیته دې مور به بيو او خبرې به کوي مونږ سره دا شنو دې بهان به کوي چې دې پایو کوون کې په خوږه من منبه اوار ته خوخه دې په سورغو نو دیپا مانی وای چند تبایی لیدون که خوخوز منگا من با مسخه ادوی دارات ادوی پوزنی نکی پس دیپا تان داری در تلو انا بیدی واپشی آتو که چمون جونور کو آلارا نو کمزوری کو پو پیدایش که نو ناکی سو کو پو پیدایش که کمزوری کم افلای آقلون دی آقل نلاری نو نل د پیغمبر د شهرو هر کيو نیم شهرو ویلله هغه ملک نه و اځو شه نیم دې د شهر نه مناسب د لاله نه مناسب پیغمبر لاله د ويرو د شهرو مناسب ګلره جو خو د د شهرو نن نه دي مگر زفیر اولستل شه زرګا دې لپاره چې یو یاره او کو کان حيان نو کان حيان نو جوعا زغا فیلو مان کان حيان نو حیل کنابو او ثابت بشي عذاب کافرو نبو یدي مې پیدا کړو دې را دا شنو چې کړې زمغلا پیدا کړو دنگر دوی داغی مالکان وزلن نالاوم منگا حلال کری دوی لارا طیب نالاوم یا منگو سخر کری پس باز دائینا سوار نیجو دوی باز دارو دوی خوری او دوی دوی پای پایده که فیده اسکاک شکن رو بازی دوی دیوی دی نیسا دی بیدالان دی دی مددگاران چودیم تن دې لري یي د دې او واهم ا دې لاهم دما بزر با دی لولره لخر را جرشه دیوتا زر دا لخر جرشه نو زم جن دي کی تعالی وینا تدې مون ټول با شي دې دښمن دللار سرګانو او باندې موږ له میسا او هیرګړ خپل پیداای شو یا پریخود خپل پیداای شو نوایو څو دې ژوندۍ باقي هغه ګلاره چې په زره زره شي اوه ژوندۍ باقي هغه درات چې پیدا کړو ول راول زل او ولله بار پیداج پوها او دا چې ګر جوړې تاسو لاره دولي نوتازې دا نور بلون کې ان له دا چې پیدا کړی اسمانونو زمه کې قادر په دې چې پیداږي د دې په شان به شکا هغه پیدا كون کې پها یقیننا مرداغه کل شراذک دی روشي وایره د شان شي پس پایګیر د نړۍ چې پر راز ګلې اختیاردار شي او دی الله طرف ته بوتاسه واه بس کوي شي نو صورت کې تو هغه زه صاحب یاسین لا تغني عني شفاعت مشيا هي سيدنا رسول الله او سوره کې وان شان اغرقكم فلا صريخ لهم الله يذغركم ننشده امداد دي د یوسف فلا صريخ لهم و انسان حقیقت ده سره نطفه راغلی په دنیا کې چې وی زیبا په چغ باندې او بیا پرتګی په چغ فایضا او خازم مبين د خویا سره دښمن شوه <تصفيق> فات فض جيرات زجر الفالات ذكراء انله ناح ر السات والرض ما بيننا ما وب مشار ان زيينسمال دنيا بزلة ال القي حظ من كل ش ماريدة صورت صافات انعام عام پس د او نظول ک ش بوس او په صورتو دقرآ مخ کی صورت نا دابت ترقی صافات کے عجب اللہ ذکر کئ دمسفینو عجب د ملائکو وصفات صفانہ ملائکہ عجب دی او عجب د ملائکو در زلا درگی عجب د پیریانو <coughs> ملايك دیا <دي> جيزو پیران <coughs> دیا جيزو او عجز دو انبیاؤ انبیاد دیا جيزو <coughs> نموتینا بیترابی در دریش رتونه یاسین پسی صافاتو صافات پسی صادو <coughs> وصافاتی صافانو <clears throat> شاید تی صفتر کی ملائکو و صفتر لو و صافات صفان اگر تا صف بستا اللہ تی دی دیولار و صافات صفان شاید تی دمانا چکا سم دے صَف تَرُلُکِ مَلائِکَ وَصَف تَرُلُ وَصَفَ فَاتِحَ صَفْن شَائِدِ اَغَایِ بَادَت تَوْن کِ دَ اَزْمَان وَصَف تَرُلُ وَصَفَ فَاتِحَ صَفَا وَصَفَ فَاتِحَ صَفْن شَائِدِ جَمَاعَتِ مجھ کے صفتری لی ولار دی لاس پنامہ اللہ تا وصافاتی صفانہ لاس پنامہ تا اللہ تا ولار دی د دی په دو مومنانو پا مجھ کے اتصال پکار دے صف کے طریقہ دائی یو شردائی چی امام پا کی بھی امام دو ایم شهر تید آئی چی دو دو رستی صف او مختیری صف کی فاصلہ نبی امام دلت دو صف آغاز مختیدان آغاز ایگی دی دی پکار دو ایسا رو تو فاصلہ پکار دا دی امام او دو مختیری پومیز کے او پومیز دو مزګزارو تمز کې فاصله نه پکا جوړ دیځه کې ولاري او بل دیځه کې ولاري مزګي پریدي ځایږي فرجه پاڅي شي څلعه پاڅي جنال د شیطانو دریږي اتصال ته شوفو کې امام په مزګي ودري دل اون صف اګين صف کې اتصال جوفو کوو دغه پرمزد د موس... مسلمانینو کې پرمزد د مستونکو کو اتصال چې جوخ جوخ ودریږي مځ کې شورا نه اوبیا په ترتیب سره اول صف د اولو نوغا د عقل مند خلکو د اولو نوغا علما د دواې جاءه امام د صفاتوم ورکول شي په صفوي یوم او ایسی شیخوڑی راشی زان لازائی نیسی او بیو پیز نو امام کودرین دلو چلنو ورزی نا دای نده دیوانی حدیث کی ممانعات راگلی چیو صحیح زان لاز پسط کیو زائی مقرر کئی یو صحیح بیو دیزی کیو دریگی بس بل زائی بنو دریگی دانا رواه یو زائی مقرر قولو چه دیر زای که بزوی دریگم خلق بنو دریگی در نارواده بیا ترطیبه اول سری بیا معشومان بیا معشومان بس زمون سپونی که دون رئی زنانه اینا درنگی صفکن اقوالی چه نیرگی برابرگی چه نیغوالی با صفت نوی نرسول اللہ صلی اللہ علیہ سرمایه از دانی چه دا مخونه در تبیق راولی شی صفت نیغوالی با صفانا شاید دی صفنا دي جماعت دا مومنانو وصافات صفانا شاید او صفنا دا مجاہدینو مجاہدینو صفنا صاف تاره پوپاق راگسته او دشمن ته بولاره